Над столом начальника і маленького портретика Леніна над маленьким столиком з писальною машинкою на ньому. Прошу тут сісти, прошу дуже, запобігливо показав на фетель на чтабору. Дозволите помогти вам скинути вашого кожушка? Ні, ні, дякую, сказав Степан Петрович і, не сідаючи, на момент похилив голову. Тремтіння всередині посилилось так, що часом аж трудно було дихати. І раптом він рішуче підвів голову і глянув просто в чекальну поставлені на нього лупасті очі на штабору. «Ну, як хворий. Можна його бачити? О, будь ласка, можна. Він тепер нічого. Вчора дуже хвилювався, а сьогодні, коли довідався, що ви їдете, не мов заспокоївся, він листа вам наготував». З ледово помітним нерішучим усміхом додав він, не знаючи, як реагуватиме на цю інформацію, високий гість. Так? Дуже добре. Ну, а так, здоров'я як? Не гірше? Ні, ні не гірше, але ну, взагалі, мушу сказати, він фізично трохи підупав, а психічно, як би вам сказати, деяка ненормальність помічається. А що таке? Трішки аж скинувся Степан Петрович. Та нічого такого особливого. Тільки часом не би, ну, не зовсім зв'язно говорить і хвилюється. Добре, добре. Ходімте до нього. Степан Петрович рвучко пішов до дверей. Наче табору знову мусив вибігти наперед, щоб показувати дорогу до лікарні. Вона була недалеко. Власне, це була частина загального барака, відділена від нього дерев'яною стіною. Переходячи від управління до неї, Степан Петрович бачив, як великим подвір'ям, занесеним снігом, проробленими у ньому стежками, йшли парами, подібні до лісових чудні істоти. Вони парами несли на товстих палицях великі діжки, чи то параші, чи баки з їжею. Істоти дивилися на гостя, повернувши голови в його бік, і в зарослих тваринних обличчях їх Степанові ввижався той самий вираз, що й у лісових істот – вираз жаху. Очевидно, коли був приїзд якогось начальства, то це значило, що мали бути чергові кари винних. А над головами їхніми немов димок от цигарок, спурхувала пара від дихання. У лікарні теж, видно, ждали відвідин, бо вся прислуга і навіть хворі – були зігнані в один бік палати, а на другому була порожнеча, та тільки на двох найдальших койках поруч лежали дві постаті. У приміщенні були вже сутінки, які ледве розсіювало жовте світло великої лампи, що висіла під стелею. Повітря було густе, повне теплого задушного смороду, у якому головну роль грав запах йодоформу. Підлога була така брудна, що тільки по звуку під ногами посередині палати можна було здогадатись, що вона з дерева. З такого самого дерева і майже такі самі брудні чорні були стіни з великими щілинами, заткнутими шматками паперу. Біля лампи висів портрет Сталіна в уніформі генералісимуса із добрим привітним усміхом батька. Начтаборок. Провів проходом посередині палати Степана Петровича до двох зайнятих ліжок і пошепки сказав: Це тяжко хворий, не можна було його тривожити, лишили тут. Він нічого не чує, можете вільно говорити. Тяжко хворий був накритий з головою сірою, потертою ковдрою, і здавався трупом. А це наш. Хворий ще тихіше прошепотів нач табору, показуючи густими бровами на друге ліжко. Степан Петрович глянув і розгублено зупинився. Вийшла, очевидно, помилка. На ліжку з-під лахміття випиналась якась чужа сива кучма волосся над жовто-пергаментним обличчям, у якому не було нічого подібного до обличчя Марка. «Очі були опукло заплющені. Чи не чув хворий кроків одвідувачів? Чи вже нічого взагалі не міг чути?» «Але ж це не мій брат!» – з тим самим розгубленням прошепотів Степан Петрович до начтабору, але той заспокійливо захитав головою –